Ötödik fejezet. Másnap reggel Simon Doyle ment oda Erkőpoárhoz, éppen mikor sétára indult a városba. Jó reggelt, Monsieur Poirot! Jó reggelt, Monsieur Doyle! A városba megy? Nem zavarom, ha elkísérem? Nagyon örvendek a szerencsének. Együtt vágtak át az előtéren, és fordultak be a park árnyas útjára. Simon kivette a kurta angol pipát a szájából. Hallom, monsieur Poirot, hogy a feleségem beszélt önnel tegnap este. Úgy van. Simon Doyle összehúzta kisé a szemöldökét. Láthatóan azok közé az emberek közé tartozott, akik nehezen tudják kifejezni a gondolataikat. Egyrészt örülök, mondta végre. Most legalább megértette, hogy tehetetlenek vagyunk az ilyesmivel szemben. Valóban nincs törvényes ellenszer. Tudja, mondta halványmosolja a Simon Doyle, ezt nem értheti. Abban a hitben nevelkedett fel, hogy minden kényelmetlenség vagy kellemetlenség ellen van mód óvakodni, csak szólni kell a rendőrségnek. Nagyon kellemes lenne az élet így, vélte Poirot. Kis csönd lett... Aztán egyszerre kivörösödött Simon Doyle arca, kitört belőle. Ez ez igazán rettenetes. Tűrnie kell ezt a tolakodó kellemetlen üldözést. Mit tehet ő róla? Ha valaki azt mondja rólam, hogy ajasul viselkedtem, rendben van, jöjjön és mondja a szemembe. Talán igaza is van. De hogy Linet szenvedjen miatta, ő semmiről sem tehet. Poirot csöndesen lehajtotta a fejét. Egy szót sem szólt. – Mondja, kérem! – folytatta Simon. – Beszélt Jackivel, izé Miss forral is? – Igen. – Zöldágra tudott vele vergődni? – Attól félek, nem igen hallgat rám. Simon idegesen felkiáltott. Nem látja, milyen lehetetlen helyzetbe hozza saját magát. Nem gondolja, hogy valamire való leány nem műveli ilyesmit. – Nincs semmi büszkesége, önbecsülése páró felvonta a vállát. Neki csak egy érzése van, az, hogy nevezzük talán így, igazságtalanság történt vele. Jó, jó, de utóvégre jól nevelt fiatal leány nem tesz ilyesmit. Belátom, mindennek én vagyok az oka. Nem jártam el szépen vele szemben. Nagyon megérteném, ha nem akarna látni engem soha többé. És ehelyett mit tesz? Állandóan a sarkunkban van. Ez hallatlan, Bolondot csinál magából. Mi az ördögöt vár ettől? Bosszút talán. Ostobaság. Még azt is inkább el tudnám viselni, hogy reámlőjön. Az ilyesmi inkább illene hozzá. Gondolja? Igen. Szenvedélyes, vérű leány. Mondom, nem lepne meg, ha egyszer elvesztené a fejét. De ez a kémkedés? Ez kivinomultabb. Intelligensebb. Doyle csak bámult. Nem ért semmit. Linet idegeit teljesen tönkreteszi vele. És az önét? Simon meglepetten ránézett. Az enyémet? Legszívesebben kitekerném a nyakát. Nem maradt hát a szívében semmi a régi érzésből? Kedves, monsieur Poirot, hogyan is magyarázzam meg, ha a nap felkél, nem látjuk többé a holdat. Nincs mit tenni. Amint linetet megláttam, Jackie, nem létezett többé a számomra. No csak, milyen furcsa magyogta magában Poáró. Tessék, mit mond? Ó, semmi, csak a hasonlatát láttam érdekesnek.- Valószínű folytatta Simon újra elpirulva. Hogy Jackie azt állítja, hogy a pénzért vettem el a feleségemet. Hát ez hazugság. Senkit nem vennék el a pénzéért. Jackie nem érti, nem is értheti, milyen nehéz az, ha, ha valakit egy leány úgy szeret, mint ahogyan ő szeretett engem. Á, ah, tekintett fel hirtelen, Poáró. Simon tovább beszélt. Nem szép tőlem, ha ezt mondom, de Jackie túlságosan szeret őnki e önki szöles személy? Bólintott maga elé Poiró. Hogyan? Mit mond? Tudja, a férfi jobban szereti, ha ő az, aki harcol a szerelmért. Hangja egyre magabiztosabb lett. Kellemetlen a számára, ha az asszony szinte birtokba veszi testét, lelkét. Ez olyan tulajdonló. Ez a férfi az enyém, hozzám tartozik. Ezt én nem bírom. Senki se bírná. A férfiak szabadulni akarnak az ilyen helyzetből. Ők akarják birtokolni a nőt, nem fordítva. Reszketett a keze, amint cigarettára gyújtott. Így érzett ön mademazel Jacqueline iránt? Nos, nos, igen. Ő persze nem fogta fel. Én meg sosem mondtam neki, de nyugtalan voltam. És aztán megismertem Linetet, és azonnal levett a lábamról. Sosem láttam még hozzá hasonló szépséget. Minden olyan csodálatos volt. Mindenki érte rajong, és ő éppen egy ilyen szegény ördögöt választ, mint én. Hangja kisfiús rajongással és meglepetéssel volt teli. Értem, bólintott elgondolkozva poáró. Igen, értem. Miért nem tudja Jackie férfi módra viselni? Poáró felső ajkán egy mosoly halvány a derenget fel. Nos, monsieur Doyle, először is ő nem férfi. Persze, persze, úgy értettem, miért nem tudja elviselni a vereséget? Lenyelni a keserű pirulát? Én vagyok a hibás, tudom, de akkor is, ha az ember nem szeret már egy leányt, őrület lenne feleségül venni, és most, hogy tudom már mire képes, örülök, hogy idején meggondoltam. Valóban tudja már, mire képes, szólalt meg poáró. A férfi rábámult. Hogyan érti? Tudja, hogy pisztolyt hord magánál? Simon összeráncolta a homlokát. Nem hiszem, hogy komolyan gondolna ilyesmire. Eleinte talán igen, de most már túl van a nehezén. Most már csak bosszantani akar. Lehet, mondta két kedve Poirot. – Inkább linet miatt aggódom, – jegyezte meg Doyle. – Ez teljesen érthető? – Nem mintha attól tartanék, hogy Jackie valami lövöldözős melodrámát csapna, de ez a kémkedés, meg hogy folyton a sarkunkban van, kikészíti linetet De kiterveltem valamit, és szerintem működni fog. – Figyeljen! – Fűnek fának elmondtam, hogy tíz napig maradunk itt – a karnak holnap indul Vádi Halfa felé Szellálból. alatt rendelek jegyet. Holnap filébe megyünk kirándulásra. Linett szobalánya elviszi a podgyászt magával, és Szellálban szállunk fel mi is a karnak fedélzetére. Ha Jackie észreveszi, hogy nem jövünk vissza a kirándulásról, már késő lesz. Nem jöhet utánunk. Azt fogja hinni, hogy visszamenekültünk Kairóba előle. A portásnak adok majd valamit, mondja azt, hogy Kairóba mentünk. Hiába kérdezősködik az utazási irodánál is, mert a nevünket nem találja az utazók névsorában. Mit szól ehhez a tervhez? Nagyon jól kitalálta, de hát ha megvárja, itt még visszajönnek. Nem biztos, hogy visszajövünk. – Mehetünk kartum felé, aztán tovább kenyába. Az egész földgömbön nem jöhet utánunk. – Nem, már csak azért sem, mert amint tudom, nincs túlságosan sok pénze. – Látja, ez igaz, bámult Reál Simon. Erre nem is gondoltam. Jackie szegény leány. – Mégis el tudott jönni ilyen messzire? Valami kis járadéka van, persze, úgy kétezer évente, meg aztán azt hiszem a tőkéjét is kivette. Egy szóval eljön az az idő, amikor egészen fillér nélkül áll majd a világon? Igen. Számon kényelmetlenül nézett félre. A gondolat láthatóan bántotta. Paró éles szemmel figyelte őt. Hát nem, jegyezte meg végre. Ez igazán nem kellemes gondolat. Simon szinte dühösen förmet fel. Én nem tehetek róla. De a tervem jó, nem? Jó, de persze visszavonulás. A férfi elvörösödött. Úgy érti, elfutunk előle? Talán igaza van. Delinet Persze, persze, bólintott intott viszont ne felejtse el, hogy Mademoiselle de Belfornak is van esze. Egyszer el kell intéznünk végre ezt a dolgot véglegesen, mondta Komorandoy. Meg kell értenie, hogy nem észszerű az eljárása. Hogy nem észszerű, mondj ő, kiáltott fel Poirot. Nem látom be, miért ne viselkedhetne egy nő észszerűen. Gyakran viselkednek úgy, de attól csak nehezebb. Egyébként én is ott leszek akárnak fedélzetén, része az úti tervemnek. Ó, oh, Simon tétovázott, zavartan kereste a szavakat, nem szeretném, ha a mi kellemetlenségeink, izév befolyással lennének önre is. – Szó sincs róla. Még Londonban kidolgoztam az uti tervemet. Mindig előre tervezek. – Igazán? Nem kellemesebb, ha az ember vagtában megy, ide vagy oda? – Talán, de ha sikeresek akarunk lenni az életben, minden apró részletet előre végig kell gondolni. – Mint az ügyes gyilkosok, nem? – kérdezte Simon nevetve. – Poirot bólintott. – Többnyire? – Emlékszem azonban olyan csodálatos ügyességgel elkövetett gyilkosságra is, amely pillanatnyi elhatározás alapján történt. Erről majd mesélnie kell nekem, ha a karnakon leszünk, mondta a kisfiús érdeklődéssel Salmon. Ó, nem, nem adom ki a, hogy is mondják, az üzleti titkaimat. No, persze, de az önüzlete igazán izgalmas. Mrs. elerton is alig várja, hogy halljon valami érdekeset. – Mrs. Allerton? Az a bájos őszhajú hölgy, aki úgy rajong a fiáért? – Igen, ők is akárnak utasai közé tartoznak. – És tudják, hogy… – Dehogy! Senki sem tudja. Úgy gondoltam, jobb, ha nem bízom meg senkiben. Dicséretre méltó előrelátás, magam is ezt az elvet vallom – és az a magas őszülő úr, akit a társaságokban láttam, az is önökkel utazik? Simon arca kissé elsötétedett. Pennington, nem valami kellemes hármasban lenni, ha nászúton van az ember, de mit tegyek? Ő linett amerikai vagyonkezelője, régi barátja volt az apjának. Véletlenül futottunk össze kairóban Ó, igazán? – Megkérdezhetem, a felesége betöltötte már a huszonegyet? – Igazából még nem, de nem kellett engedélyt kérnie senkitől, hogy összeházasodhassunk. Teljes meglepetés volt ez Penningtonnak. Két nappal azelőtt indult el New Yorkból a Kármanik hajóval, hogy Linett házassági értesítése megérkezett hozzá. Semmit sem tudott. – A Kármanik hajóval? – mormogta magában poáró. Egészen oda volt, mikor összeakadtunk Kairóban, a seffiers Valóban, ez aztán a véletlen. Hát, még mikor kisült, hogy neki is ugyanaz az uti terve, mint nekünk. Így aztán együtt maradtunk, minden más udvariatlanság lett volna. És hát bizonyos értelemben megkönnyebbülést is jelentett, folytatta Simon kísér zavartan. Linett nagyon kiborult, amiért Jackie folyton felbukkan. Ha kettesben vagyunk, folyton csak erről beszél. Andrew Pennington társaságában legalábbis nem beszélünk annyit róla. És Mr. Penningtonnak sem szóltak erről a dologról? Nem, mondta Kurtán Simon. Senkinek semmi köze hozzá. Különben is... Azt hittük, most már hamarosan végét vetjük az egésznek ezzel a Nílusi utazással. Poirot megcsóválta a fejét. Ez nem megy csak úgy. Nem, még nincs itt a vége. Érzem, hogy nincs. Őszintén szólva, mőszi Poáró nem bíztat valami kedvesen. Poirot feltekintett rá. Maga sem tudta, miért, valami bosszankodást érzett. Ezt gondolta magában. Semmit sem tud komolyan venni ez az angol fiú. Neki csak játék az egész, úgy látszik. Van benne valami felelőtlen gyerekesség. És hozzátette magában, hogy Linette Ridgeway meg Jacqueline de Belfour viszont mindketten komolyan veszik a dolgot. Ezt a férfit azonban csak a kellemetlenségek bosszantják. Megenged egy kis sétolakodó kérdést, szólt poáró. Az önötlete volt, hogy ide jöjjenek Nász útra? Simon elvörösödött. Dehogy! Én szívesebben mentem volna máshová. De Linet ragaszkodott hozzá, és így... kisé zavartan elhallgatott. Természetes, bólintott csöndesen Poáró. Nyilvánvaló, ha Linet akar valamit, annak meg kell lennie. Aztán ez jutott eszébe. Most már mindhármuktól hallottam, hogyan történt a dolog. Zsáklyintól, Linettől és Simon-tól. Vajon melyikük mondott leginkább igazat?